Учитель наказав бути тихо, і якщо будуть далі битися, усіх поставить на коліна. Хлопчиська втихомирились і почався урок. На цей раз писали. Учитель написав на класній дості ряд паличок і сказав, щоб кожний заповнив свою дощину такими паличками з обох боків. І сам вийшов. Хлопці взялися до роботи. Кожний нагнувся над своєю табличкою і старанно виводить палички. Першим записав свою дощину Володько. Хведотові не йшло писання зовсім. Він написав кілька кривих кілків, і це заповнило цілу його дошку. Володько вирішив йому допомогти. Взяв його дощину, витер, що там на ній було, і вмить заповнив її своїм письмом. Решта хлопців так само не зовсім з честю вив'язалися зі свого завдання. Стрічки у них вийшли нерівні, палички криві, в Омеляна вийшло мало що краще, ніж у Хведота. Усі вони із заздрістю дивляться на Володькове писання, а згодом Євен каже потиху. «Ти, Дерман, напиши мені, завтра дам плацка». Добре, згодився одразу Володько, узяв його дощину і дуже скоро заповнив її паличками. Це йшло йому без найменших труднощів, написав і вдоволений. Можливо, не будуть до нього чіплятися. Інші на це дивились заздрісно, і їм захотілось, щоб і в них було так гарно написано. Почали облягати володька. Той обіцяє принести пампушок, той добрих яблук. Володько брав табличку за табличкою і заповняв їх паличками. Хлопці вдоволені, сидять і чекають учителя. Увійшов учитель ну що? Написали? «Написали, господін учитель», – відповіли всі. «Ну-ну, побачимо, покажи». Першим сидів Володько, біля нього Хведот, за ними решта троє. Учитель переглянув Володькове писання. «Хорошо, похвалив, а ти?» – до Хведота. «Також похвалив, до Євгена. Ти вже старший, хорошо, хорошо, Лістопадський». Радіон показав і своє. «Добре, – каже учитель, перейшов до Омельяна». І тут чомусь нараз зупинився. «А що це у вас усіх зовсім однаково вийшло?» – враз питає. Дивиться по всіх лицях, Володько вже хвилюється. Хведот почервонів, мов буряк. Учитель догадується. «Хто писав?» – питає. «Ти Євген?» Ні, я не писав, мемрить Євген. «Ну а хто?» «Признаєтесь, не покараю. Не признаєтесь, всі на коліна». «Малий Довбенко». «Хто написав?» Хвидот устав і ледве вимовив від хвилювання. Воводьку. «А, он як! Ну що ж ти, Володько, тепер скажеш?» Володько встав і мовчить. «Ну, кажи, чому не признався?» «Володько мовчить. Де ти так навчився писати?» «Дома», – відповів Володько чи ти не знаєш, що у школі кожний має сам за себе робити завдання. Розумієш? Володько кивнув головою. Ну от. А тому, що не призналися, дістанете кару. Ви всі три на коліна. Ти, малий, до кута. А ти, Володько, стій отут за лавицею. І стійте, поки не прийду. І вчитель вийшов. Сумно стало у класі, а найгірше Володькові. Йому дуже прикро, що вже з перших днів його покарано. А до того, що хоча стояти за лавою вважається найлегшою карою, однак чоловіці так зроблені, що стояти за ними дуже невигідно. Краще вже дійсно стояти на колінах. Євген, Омельян і Радіон натомість нічого собі з того не роблять. Видно, їм це не первина. Стоять собі носом до грубки, щипають один одного, сміються – Хведот дуже поважно і спокійно стоїть у своєму куті спиною до класу. Його сірі штанята залатані на весь задок великою білою латкою, а до того вони йому спадають. По часі рипнули двері учитель. «Ну, досить, на місця, будемо вчитися», – сказав він, відчинив шафу і почав у ній довго поратись. «Володько, що сидів спереду, може туди заглянути». Боже, стільки книг, повно книг, великих, малих, усіляких. На одній з полиць якась дивна куля на підставці. Що то може бути?»